Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts del matí d'aquest dimarts 16 d'octubre del 2012, el dia després dels Premis Planeta, el dia després del després de les presentacions de tots els candidats eh, per aquestes properes eleccions del 25 de novembre i nosaltres els saludem des d'aquesta sintonia, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. Dit tot això, també dic que tenem un equip de gent que estarà treballant. Avui tenim tècnic nou que no sabem si és la primera i l'última vegada que es aquí nosaltres, el senyor Javier Cargallo, perquè els tècnics ens duren poc. Exacte. I, la senyor culpa Brau, és... Hola, li li bon. dit, no li dit encara bon dia, senyor Brau. Bon dia, Hola, senyor Brau. bon dia, com estem? Eh, la culpa és tota seva per no tractar bé els tècnics. Jo els tracto bé, el que passa que quan tenen sobredosis, tenen companyia, han d'acabar la casa de repòs. Eh, bé, abans van a una altra casa, però no ho direm. <laughs> No, van a casa de repòs. deixi ah, la, Alerta que en el minuts dos del programa ja en dic la primera. Sí, mm. la primera. Mm. Sí, la primera monogalada. Mono ah, exacte. És que li, ens l'estimem, en el fons, que si sí, monogal i nenem regalant petits tais perquè ells pugui fer-los o no. Perquè tingui una jubilació com cal. I perquè s'avorreixen, en fons, l'home. Si no fos per nosaltres... És, és que el Pepito hi ha quines... quines... Què, què li pot donar el Pepito, que no li hagi donat ja? Ah. Ah, vés a saber... Bé, senyors, senyors, hi haurà un equip de gent treballant A part del Xavier Gargallo, que estarà de tècnic de so Tindrem a la redacció el senyor Manel Pinheiro Tindrem a la coordinació el nostre grup I a l'estol de col·laboradors Que fan que aquest programa brilli Com si fos estels del cel Avui ja està vostè especialment poètic Es nota que hi van donar el Premi Planeta I sí. que inexplicable, inexplicablement Ni vostè ni jo n'hem guanyat un Perquè no hem presentat cap obra i des de quan cal escriure una obra literària per endur-se un premi literari? No ho sé, això vostè que sap més... Del... Doncs la, miri, doncs m'agrada la, la rebotiga dels Premis Planeta la coneix vostè. <laughs> Alguna cosa sé, vostè també sap. Eh, D'entrada m'agrada fer recomanar un llibre que es diu Tot a d'un glob. És un llibre escrit per un autor que... La novel·la no és cap meravella, però fica el dit a l'anafra sobre els premis literaris. Que és una de... Que... Em sembla que és, és valencià, aquest senyor. Ah, sí, ah l'he llegit, però fa molts anys. Vostè m'està parlant d'una vegada fa perquè segueix vigent Un altre d'un autor que també va morir ja fa com 9 anys És Manuel Vázquez Montalban, que va escriure el Premio El subtítol d'aquest llibre era Un exquisit sopar, exquisits caníbals I... I hi ha un altre llibre que jo recomanaria Que és de la Care Santos Que és el síndrome de Bovary No l'he llegit aquest Doncs pues està molt bé perquè parla de com es gesta un bestseller Oh, doncs això, això m'interessa O sigui allò dels de, lectors aquests El negre que t'ajuda a escriure L'altre que no sé quantos el, els lectors professionals que et diuen talla per aquí, jo afegiria això i en tot això fan un bestseller. Escolti, doncs això em resulta molt interessant. Miri, puc ficar una mica el dit a l'anafra? Posi, posi, posi. Pensi que el senyor Lara és molt poderós, eh? també li dic anar. Home, però més mal que el braç dislocat i luxat que tinc, en Farah, encara? Jo només l'aviso. O sigui, si jo he pogut sobreviure a la Guàrdia Urbana de Martorell, que no se'm van endur el cotxe a la grua, malgrat que en justícia haurien d'haver-ho fet, vostè creu si que... Si vostè ho provoqui, també. Ah, avui he vingut en transport públic. Ah, així m'agrada, home, així m'agrada. Home, és que lesionat, què vol que faci? També és veritat. Vull Perquè haver... oficialment vostè no pot conduir. No, no, i legalment tampoc, vull dir, a mi m'haurien d'haver ja tancat a la Garjolà ja fa molts anys, per, però, però, no, però no per mala conducció, sinó per mal aparcament. Ah, o sigui, jo no per mal un... home. Exacte, per mala persona, o sigui, mala jo m'ho veixo bé, jo no em poso en perill la vida de ningú, que passa que com que a qualsevol lloc, ja, fins i tot un toque ja aparco d'una manera que no agrada. Ja. Vostè fa com el Piqué, que és capaç d'aparcar a més de mig metro de la vorera i sobre un pàrquing reservat per minusvàlids, amb la seva senyora sobre el capó, menjant un gelat. Sí. fa la foto i la posa al Twitter Dius, home, intel·ligència justa també eh? exacte, no, jo no poso al Twitter, que directament ho narro per la ràdio <ríe> ja, ja, ja, ja, ja. Esperant... ja, ja. Jo, Diu... davant de la comissaria dels Mossos Bueno, un dia no rivaràs el programa i ell diqueu, a menys que no faci que no li portem l'horitat mòbil a la, a, a, als mossos i el... vostè ho pugui fer des d'allà. en directe és al calabòs, no veig per què no. O sí, sigui, no hem d'innovar, no diem que el Papito i el Monegal se borreixen, no es ah, potser que haguem coses noves. Andreu estava molt truja i el no sé quants. Ah, exacta, ja, sí. eh. Comentant en directe, pardon, i vostè va començar a ràdio connexions en directe al Bacgrad, i el Barcelona de nit, que... Sí, el que, el que passa que clau, dius un... en fin, vostè ja... s'ha moderat, vostè que consti, que, consti que jo estic l'estudi i que fe les connexions en situ era el senyor Soler. Ah, M'agradaria deixar-lo també, mm... Clar, com que el Ricard no es pot defensar, aquí està. No, no, ah, la... Això no va dibustar la setmana passada, que estava aquí de cos la... present i es podia defensar d'aquesta cosa. Estava de cos acuses. present i és un moment molt malament, eh, també li dic ara. Sí, se'n té rabot tota. Basta però... de cos i d'ànima present. també, també, també. també. Mm. Doncs bé, expliqui això del planeta ràpidament. Sí, només un, un, un parell de reflexions, no? Perquè se suposa que els autors concursen anonim, ui, anònimament... Anònimament. Perdó, i està passant? Anònimament. Que veu parlar de pressa, i això no és un partit de futbol, és un problema de ràdio. Té buit la culpa és meva. M'accelero, m'accelero. És, és el sí. cafè que donen aquí a la ràdio. Segur que només sí. és cafè? És igual, no entrem en aquest tema. Sí. Doncs... Se'ns passarà el temps i si no pots explicar-ho al planeta. No són autors de anònims. anònims. Eh? Jo només dic... Eh? Jo, jo he fet aquí una repassada de guanyadors i finalistes... Mm -hmm. Escolti, per exemple, a l'any 77 el va guanyar Jorge Semprún i, què, i què anava, de què anava el seu llibre? Doncs era la biografia d'un dirigent comunista que havia d'estar en la clandestinitat i a més posava exactament el mateix nom que posa, feia servir Jorge Semprún en el cul el dius, anonimat, no gaire. No gaire. I això t'entreprendis que posava exministre de cultura. No, perquè encara no, va ser <ríe> encara ministre no va ser, era, no era ministre. Un altre, l'any 79. El Manuel Vázquez Montalón el va guanyar amb la que era la seva tercera novel·la de la saga Pepe Carballo. Home. I, <ríe> i, I amb el sobre Pepe Carballo. Home, és clar, és que és com dir, escolta, no? Si... Biscúter. <ríe> posava Biscúter. A veure, és com si es presenta algú parlant d'uns hobbits que han d'anar a destruir un aneig no sé què. Dius, home, doncs potser és Tolkien, l'autor, no? Sí, a lo millor potser l'any 86 va guanyar Terence Imoix i de què la història? Doncs era una història molt cinematogràfica de l'antica egipse amb unes coses així com molt gais i, home, Sí, posava remsers segons Sí, ja la cosa anava per aquí L'any 2004 finalista va ser el Ferran Torrent amb una novel·la que estava ambientada a la al Valèn, ciutat de València i hi, havia gent que, hi havia prostíbuls, hi havia gent ludòpata i jugadors de cartes i, costa, és Jugadors molt... de futbol i boxejadors. no? Correcte, sí, tenia no, tot no, o sigui, tenia... Era Ferran Torrent pur dur L'any 2007 va guanyar el Boris Iziaguerre tres quarts del mateix, no, guanyar no, perdó, va ser finalista El Boris, sí veure, Una novel·la també de, dels anys 80 plena de telenoveles, ara va amb, amb molt de glamour i molt, ostres, sí, sí si sí sí, no ha guanyat mai cap autor que fes una cosa no tingués res a veure amb la seva obra habitual Ja, ja, o sigui, ja, ja es veu, no? el jurat ja sap, ja sap Vol dir que estan pactats els premis? Pregunto, eh? li pregunto, li pregunto. Doncs, Jo no pot... afirmo, li pregunto això a vostè Li podríeu preguntar a vostè aquell membre del jurat que fa tres edicions va dir que el nivell ja no era baix, ja era subterrani Està bé. I que en comptes de dimitir del jurat que és el que hauria de fer hom quan hom creu que sí. el jurat tot en compte el volum econòmic del premi doncs, agafa i dimiteix Mm, bé, no va dimitir, no dimitir l'home va cobrar la seva morterada com a no, no. la guanyadora eh, la de les passions romanes doncs, també va cobrar la seva morterada i, sí, sí. bé, és que això dels jurats és un, és un altre tema, I un dia explicaré que jo vaig estar de jurat d'un premi literari d'un ajuntament, que no era aquest, ja l'hi dic Anna, i hi havia un parell de petums literàries, mm -hmm. i quan vam arribar el dia de... va, tots ens vam endur a diversos manuscrits, sort que només n'hi eren sis L'única que se'ls havia llegit era jo tots vam cobrar. Llavors dic, jo ja m'ho he llegit, dient, tu què et sembla? Dic, home, a mi aquesta és la que em fa més pechoca, però ff, tampoc no és que us digui, doncs li donarem aquest. I tothom va firmar per unanimitat que li donem aquest i hi ha un senyor que té un premi literari d'un ajuntament, gràcies a aquest servidor, doncs pues, mira. Escolta, i avessi'm la prova que vostè <coughs> faci... No, no, no es donarà més, aquest cas, no es donarà més. Una pena. Cas, home, si paguen, jo tornaria a anar d'ajudat d'un premi literari, no? Però, clar, penses, home, quina desfàxades, aquí es cobra no s'ha llegit res, però què, què és això? Escolta, podem fer una cosa, vostè, no. És més, un membre va preguntar a qui li hem de donar el premi, ah, que eh? això encara és més greu. És com a aquest periodista, no?, que li van dir, escolta, m'has de fer un reportatge sobre aquest tema, i li va dir el director, a favor o en contra? Exacte. Bueno, per això ho fa molt els barbers. Vostè va al barber i diu, de què parlem, de futbol o de toros? Diu, de futbol, de Barça o del Madrid, del Barça, a favor o en contra? Exacte. I això és un barber, com cal. Um, professional de... Escolti, vostè vostè li diu, parlem de dones, també. Ara, física quàntica, fotut pel barber. És que jo estic pensant que els barbers paquistanesos, que hi ha un on jo, o, o xinesos, com els he trecat el tema dels toros? No sé. I com porten el tema del futbol? Eh, són més de criquet els maquistanesos són més de criquet que de futbol ja ah, sí. bé. doncs bé senyors i senyors els hi deia que això és un programa que a part de la gent que està treballant tenim uns corredors que és el senyor Jaume Cap de Vilacap que ens parlarà doncs, del, de l'humor gràfic d'exposicions, de dibuixants, etc tindrem el senyor Monigal que és el senyor que ens fa la crítica de la companyia des del mateix en companyia. tindrem el senyor Sergio Fidalgo que avui ens parlarà bé, ell sempre parla del que vol Eh, és mm -hmm. que és un home lliure, sí, és un home lliure. i eh, avui m'ha dit que parlaria del Cucut que es presenta demà el llibre aquest que ha escrit el cap així ens retroalimentem doncs, tots una mica escolti, i ens fem malament. tots una mica la... molt malament, hauria de parlar futbol pensi que aquest cap de setmana l'espanyol no ha perdut mm, també, digui-li vostè si té nassos jo l'hi diré vostè, que prou, prou preocupat que està el pobre home en fi, que ja, ja estem diu, estem com amb l'època del Novoa el nou, això fa molts anys, no? Sí, sí, sí, que van baixar a segona. Hombre, sí. Torna, torna a l'home preocupat. Bé, és igual, deixem estar. I després tindrem el professor Braut, que és el senyor Josep Braut, que farà la seva secció de la notícia de la setmana. I parlarem amb el senyor Afons López, que és un dibuixant de Público, que han fet una exposició molt maca allà baix al portal de l'Àngel, en el curt inglès, i ens explicarà una mica com ha anat tot això.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 Bé, arribat aquell moment tan, tan maco i que ens agrada tant i que ens alegra la setmana, que és quan saludem el senyor Jaume Capdevila Cap de i ens diu allò de tan mago i tan bonic i tan preciós de bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol, com estem? Bé, bé. Què seria nosaltres sense aquesta dosis d'optimisme que vostè ens dóna cada setmana? S'ha de començar el dia amb alegria, perquè és que si no ja, ja pleguem, eh? La cosa trau malament com per sobre ja nosaltres ha de començar amb males cares. Exacte, m'ha agradat això, s'ha de començar el dia amb alegria i acabar-lo millor. Sí, pot ser, Però això ja no depèn de nosaltres, eh? Perquè et ve, et ve la Merkel et fot un disgust i, te, i ja està, eh? Sí, sí, que sí. Tu. Jo pensava, ara que diu això de la Merkel, han donat el Premi Nobel de la Pau a Europa, perquè, clar, el d'economia seria difícil que els hi donguessin, sí, no? Sí, la sí. Quan has donat el Premi Nobel de la Pau, no, sí. no, sí. no, sí. no, no, no el dirien de la Unió Europea, sinó els ciutadans de la Unió Europea, és dir, perquè amb la que ens estan fent, com mm -hmm. gent tan pacífica que no els hem agafat els hem escorxat i els hem cremat a tots vius que és el que mm -hmm. coneixerien i, es, i anem fent no? s'hauria no de donar el premi a la paciència la no la pau, senyor eh? Cap, ens haurien donar el premi de la paciència això, bueno, aquest dia fa temps que l'hem guanyat eh? <ríe> hola, bon dia, senyor Cap hola, sóc dia, Josep hola, bon escolti, totalment d'acord perquè els europeus realment hem protagonitzat les grans guerres del segle XX i del XIX, Exacte. fins i tot del 18. Eh, no? eh. el, el segle XXI som ja uns mansois que ens, fan, ens donen per davant i per darrere i nosaltres aquí a ho no? I pagar la vaselina, que és el més exacte, greu. Exacte, exacte. Està en decadència. Sí, sí, va, sí. Va, com va, com Per això, miri, això em lliga molt bé pel que vull parlar avui. Exacte, exacte. El Saló del còmic social, mm. que, que, perquè es noti que la gent del còmic, que, que està molt d'estar, són gent molt simpàtica i tot això, però que no només et dediquen a fer històries que passen, jo sé, a la lluna o allà on sigui, sinó que hi ha gent que fa còmic social, que és aquest còmic, que té intenció d'incidir en la realitat per canviar una miqueta les coses no? i precisament aquesta setmana, aquest cap de setmana des d'aquest dijous fins al diumenge mm. se celebra a Santa Coloma de Gramenet el tercer eh, Saló del Còmic Social eh, de, de, de Catalunya de Barcelona de Santa Coloma de Gramenet o d'allà on sigui, no? sí, perquè sí. el Còmic Social no té fronteres doncs és aquesta setmana i vostè hi va hi També, participa. i participa no sé com ho faig que estic ficant a tot arreu a tot... Ja, és, és un fixe de cada any vostè allà <laughs> Sí, perquè home, són gent que fan amb moltes ganes i, i amb molta il·lusió i, i s'ha si de, si si de ser d'un que està molt bé doncs, que faci els seus dibuixos i que vulgui canviar el món amb els dibuixos però si pot ser doncs, també ens hem de remengar i anar ajudant no? i no ja em faci falta no? Per tant, aquest any doncs, el Còmic Social té dues exposicions que em sembla que són interessants Una és que precisament sobre la monarquia sobre el, el règim aquest, diguéssim Uh, bueno, això, si hi ha un senyor doncs que té sanglava i té dret a manants amb nosaltres i a lapans. Sí, sí, sí, no, sí, sí. Dibuixos que qestionen aquesta, aquesta situació i hi haurà una altra exposició doncs, també molt interessant, que es diu Pat Westestina, que té a veure doncs, molt amb, amb, amb, amb la situació dels doncs, delss territoris ocupats a Gaces mm -hmm. uh, i Jordània,, Palesttina, etc. Jo vaig estar llegint, uh, no sé si és aquí que hi ha un senyor que ha fet una novel·la gràfica parlant d'una cooperativa tèxtil. Uh -huh. Què no en sap vostè de ara mateix m'agafa... M'agafa un calçotet igual com a mi, no? Picada, eh? o sigui, Molt bé. Però, doncs res, deixem-ho estar. Ja, ja ho esminardem i ja... Digui, digui, senyor Braut. Hola, bon dia. Escolta, eh, ara que estem parlant de còmic social, estem parlant del paper de l'il·lustrador, del dibuixant... I, i hem parlat també, en fet de la monarquia eh, com valora i què en pensa vostè de la desaparició, del, la desaparició súbita d'un programa com és bestiari i il·lustrat del Canal 33 arran unes caricatures que a més a més eren tirotejades si no vaig arrot era Oriol Malet a l'il·lustrador que va fer aquestes caricatures del rei i dels ostres i el Millet i el Fèlix Millet correcte, sí. com ho valora vostè això? home, hi ha moltes, hi ha moltes qüestions a valorar, la primera és que eh, el, el problema no van ser les caricatures, sinó l'ús d'aquestes caricatures. Mm. Hem de recordar doncs, que aquestes caricatures formaven part d'un camp de tir on hi havia un personatge que es dedicava a fotels i un trets. No, sí. si, mm -hmm. Clar, a, a mi això, tot i que evidentment és una ficció, i és una ficció que evidentment... És a dir, jo el que trobo és que ens ho agafem en paper de fumar, si sí, en un programa de ficció surt un tio fotent trets, i es monta el Gran Cristo, i en canvi surt el vicepresident del Parlament Europeu i surt dient doncs, que aquí a Catalunya ens ha de venir a arreglar la Guàrdia Civil i han de venir els tancs, uh -huh. i no passa res. Per tant, que hi ha un doble, hi ha una doble vessant, diguéssim, d'una doble mentalitat, doncs que amb uns senyors poden dir unes coses i altres senyors no poden dir unes coses. Això és un problema, no? Uh -huh. Ara, d'altra banda, personalment, jo estic en contra de la violència en totes les seves manifestacions, i l'ús de la violència, encara que sigui fictícia, fictícia encara que sigui amb aquest programa de televisió, que evidentment ja es veu que és una estracanada, una... una... una... una... una... mm. jo, jo penso que l'ús de la violència sempre és eh, reprobable. No? Per tant, hi hauria hagut moltes maneres molt més subtils o molt més intel·ligents o molt més interessants d'afrontar la, mat la mateixa situació i, i, i em sembla que fins i tot haurien estat més efectives, no?, en el sentit de... de, de, jo, de... Jo, crec, jo crec, senyor Cap, si em permet, que aquest programa va de molt modern, i em sembla que s'han passat de moderns. Sí, perquè en el fons, jo penso, eh, també, que l'excusa que han dit al final, escolti, que això era una broma. Clar, això, és un, això, és un, això jo trobo que està molt malament, perquè, per exemple, els diaris, els que fem xistes, no? mm. tothom té claríssim que allò que hi ha dins d'aquell quadrat és, és un que és una broma. Tothom s'ho agafa sempre en broma perquè hi les normes del joc, és que allò és broma. Mm. I, I encara que vulguis dir una cosa seriosa, allà dins no ho pots dir, una cosa seriosa. En canvi, un articulista eh, diu el que li es nota. I si mai li, el, li toquen el costó, li criden l'alto, diu, no, no, és que era broma. Clar, escolti, com se sap si és broma o quan no és broma? És ja. Jo trobo doncs, que aquest ús de la broma com a excusa perquè llavors val es pot dir tot això està molt malament és a dir, evidentment amb la broma es pot dir tot i amb la broma es pot tocar tot però seriosament també s'ha de poder tocar tot per tant, si tu fas una cosa està bé que ho assumeixis i que diguis, no, no, escolteu no, no era una broma, no, no jo anava en sèrio, aquesta gent es mereixen un tio doncs, perquè per per no, pot, per no pots defensar això eh? no, en no? canvi dir, no, no, és que, que broma, és broma. no s'ha no entès, s'ha mal interpretat això penso que fa més mal que bé en el sentit en que no està bé. Ara, clar, evidentment, doncs tot, tot té moltes implicacions. Eh? Uh, senyor Cap, és que vostè, com que és d'una generació jove, i per sort no ha tingut judicis com un servidor, no li van ensenyar als advocats defensors que el primer, quan arribes al judici, és de dir «Ànimo jocandi», «Ànimo jocandi», «Ànimo jocandi, jocandi». Diu vostè, diu «Jo, ànimo jocandi», i llavors li diuen automàticament «Aquest senyor és un incul, és un no sé quantos, no sé què i tal», i vostè se'n surt per aquí. O si sigui, s'ha de fer el tonto i di que «Ànimo jocandi». Clar, clar, Cosa paradoxal. No. Sí, sí, no, bé, però això és el que jo vaig aprendre. Parlar llatí i queda com un ignorant. Sí, sí. Bueno, i clar, l'ànim jocant i l'ànim injuriant, no? Llavors, sí. no tens l'ànim d'ofendre, eh, ets culpable, però si tens l'ànim de, de fer broma, doncs que no, no? Ai, llavors és quan, quan l'advocat de Fonsó et diu, vostè és tonto que s'ha passat, i dius ai, perdoni, ah, jo és que no tinc llums, jo només sóc dibuixant, <ríe> sóc dibuixant, i tal, i... No sí. El que feia, ja m'han portat uh -huh. aquí enganyat. Jo sí, sí. doncs, penso que això era un estat anti predemocràtic, doncs igual funciona, no? però en un estat de democràtic que ningú pot defensar les seves idees sense recórrer a, a l'excusa de, de si és broma o no és broma. És dir, que, que les normes del joc en aquest sentit haurien, -haurien de ser més clars. Jo, la, la meva opinió eh, és que això s'han passat, però la seva intenció al principi no, no era ni fer broma, era simplement això, anar d'anada sí. iconoclasta. Quants sí. rotllats trencar... que són que fan mentiros sí, amb el rei, no? Ah, exacte, de trencar esquemes. Sí, està molt bé sí. aquesta provocació i està molt bé trencar esquemes, però fins a segons quin punt. Perquè si canvies el rei i poses, eh, jo què sé, a Mare de, de Montserrat, o et poses... Mm. A dir, al final són el rei i és una persona. Sí, però, és sí. a dir, precisament eh, nosaltres, els que no creiem en la monarquia, més que ningú, defensem que el rei és exactament igual que nosaltres, no? Uh -huh. si, si en realitat eh, defenséssim la monarquia i no, no, és que el rei és diferent de nosaltres, llavors uh -huh. si és diferent igual sí que se li pot fotre un tret. però com que és igual que nosaltres, doncs jo estic en contra que es foti un tret a qualsevol que sigui igual que jo, sobretot. Sí, sí, però, mi, qualsevol ésser humà. Principalment per als que són igual que jo encara venus, no? Llavors, sí, sí. Eh, doncs el rei no, no, no està bé fotre trets amb ningú, encara que siguis un guionista molt enrollat d'un programa molt divertit. Això jo ho trobo malament, però bueno, és la meva opinió, i al final jo soc un ninotai d'aquí no hi pinto res. Exacte, vostè té una secció, aquí el senyor Brobs sembla que estigui fent una entrevista. Va, yeah. És que m'interessa mi l'opinió del senyor Cap. Sí, està molt bé, però va, eh, no a li raó. ha de fer una entrevista. El senyor Cap eh, parla de les seves coses. Sí. Per això és una seva ja, secció, havia... es que perdria. Final, doncs, tot, tot, tot, va lligat, tot va lligat, perquè eh, la reprovació de la violència també ens lliga amb l'assalt a la redacció del cucut de fa 105 anys, sí. i també podem recordar doncs, que demà, aquest dimecres, presentem el llibre del Cucut que és un gran esforç editorial, perquè és la, la millor cosa que s'ha fet mai sobre el Cucut. També hem de dir que s'han fet molt poquetes. Sí, sí. Eh, I que presentem demà a les 7 de la tarda a la seu de l'Òmnium Cultural, Anxís, amb el Vicenç Enxís, amb el Maria Cadena, amb el Ramon Foc i Camarassa, i dir, amb la resta d'autors que han participat en el llibre, i que és un, una, una fita del periodisme català. No? Uh -huh. El Cucut és una mica el que seria ara el Polònia, per entendre'ns. Sí, perquè és una eina massiva a, a, a, a través de la qual la gent té accés a la sàtira, no? És a dir podríem dir que és el jueves, però en realitat no és el jueves ja perquè eh, el poder, la difusió del jueves és més minoritari que el de Polònia. No? El Polònia, en canvi, té un, un poder massiu, realment, uh -huh. que mobilitza o arriba a moltíssima més gent, per tant, el, cucut, eh, el, el, el símil real és que arriba a molta, molta, molta, molta, molta, molta gent. No? Una pregunta, en aquella època, quina tirada tenia el Cucut, més o menys? El Cucut s'estabilitzava a la bona època entre uns 40 i uns 60.000 exemplars, el qual és moltíssim, si teniu en compte primer que més d'un 60% de la població és analfabeta, i que els que sí que estaven alfabetitzats eh, estaven alfabetitzats, evidentment, en castellà. És a dir, que això d'aprendre i llegir, i eh, eh, escriure en català, en català, era una cosa que es feia doncs, més en, en, en llocs bé, florals, a casa, que, que tenia molta més dificultat. Per tant, una tirada d'aquests 40-50.000 exemplars al eh, 1902, 1903, 1904, és yeah. un, un poder de difusió extraordinari, i que eh, un exemplar del Cucut, per exemple, doncs arribava a l'Ateneu de no sé on i el llegien, és a dir, llegia un però el feia arribar a 100 persones. Sí, no? sí. Era el que sabia llegit explicava els ninots amb els que no en sabien i tothom xalava amb aquells dibuixos i amb aquells... Amb aquells. Tenia una gran difusió, s'ha de dir. Sí, la difusió era, era eh, una cosa que avui no ens podem arribar a imaginar el, el poder de penetració del, del, del Cucut, perquè avui realment rebem contínuament inputs, no?, de la publicitat, del uh -huh. Twitter, del mòbil, d'internet, per la televisió, pels cartells, per tot arreu, gas, i reps, imatges, no? En aquell moment, la gent no tenia accés als, a imatges eh, uh -huh. de forma normal, per tant, hi havia els cartells que tu trobaves doncs, quan passejaves pel carrer i quan arribaves a missa veies un retal de doncs, no, acabat, no? És a dir, no veies imatges que et fessin un impacte, no? Per tant, un cartell o un dibuix de publicació satírica que tenien un impacte que et quedaven gravades a la retina durant d'anys. Uh -huh. I, I hi ha gent, doncs, que recordava una portada de 10 i 15 i 20 anys anteriors perquè era una cosa que clar, l'havia sobtat. Esperant que dibuix. Uh -huh. Doncs bé, això serà demà a la presentació, li dic perquè ja estem arribant a dos clar, quarts i ja sap que... Fem, que... fem El, el, el, el senyor Obrad l'ha fet caure en el parany de que expliqui ah, ja. de hi deix... i se li ha quedat curt la seva secció. Ja, com sempre, aquest any. Com aquest sempre, any, sempre, com sempre. Demà a les 7 a la Seu d'Òmnium Cultural, que és el carrer Diputació i a la presentació del llibre del Cucut. Dijous comença a les 10 hi ha ja visites de, del l'ègids, però a partir de les 7 de la tarda també comença el còmic social a la biblioteca de Santa Coloma de Gramenet, uh -huh. i hi haurà doncs, eh, demà un acte, demà passat, un acte això, sobre la monarquia, després hi ha un acte sobre el paper de la dona eh, en el món del còmic, el dissabte hi haurà també una xerrada sobre Palestina i... i... Bé, és a dir, que hi ha tot d'actes també, uh -huh. tot el cap de setmana i diumenge doncs també hi ha una, una taula rodona que ara mateix no recordo que és la de diumenge, però haver segur alguna cosa d'aquestes socials i de, de còmics i ja d'estudiat i poder té a veure amb això que em portava. I, portàvem, eh? mira, igual la setmana que ve parlem amb el senyor Ricardo Plàstico, que és un dels coordinadors, ah, i que ens expliqui una mica com ha anat tot això i què és el que s'ha fet. La veu més autoritzada per, per fer-ho, sí, senyor. Doncs molt bé, senyor cap, ens, ens retrobarem la setmana vinent, si vostè ho desitja. La setmana ve, tant, Molt deia. rebé, passi bé. Bona setmana, adéu-siau. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM.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 De nord a sud, des a oest. Els humans ens hem entès en totes les direccions. Martorellencs del món és el programa on descobrireu... les cultures d'origen de molts dels nostres veïns... que un dia van decidir deixar casa, família i amics per emprendre un viatge amb Martorell com a destí. Sílvia Compagnó condueix Martorellencs del Món. Tots els dimecres a la una del migdia coneixerem els seus costums, música, gastronomia, història. Us demanem que ens acompanyeu cada dimecres a la una del migdia en aquest viatge cap a Ítaca. Martorellencs del Món. No, no, no. Ens passen tres minuts de dos quarts d'una del migdia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I jo els deia quan feia la presentació que avui parlaríem amb un dibuixant que ha estat molt de temps, a part de que té un currículum extensíssim, ha estat molt de temps treballant i fent acudits pel públic. Abans havia fet altres acudits. Part d'aquests acudits estan exposats a una sala del Corte Inglés, allà al portal de l'Àngel, i realment val la pena perquè aquesta exposició està feta amb, els, amb altres dos dibuixants de públic. Vostès saben que el públic era un diari que va sortir en paper, un bon dia va, va deixar de sortir, que és de, em sembla que és el primer diari que s'ha encadat eh, en molts anys. I eh, ara continuen en, en format digital, que és una altra manera d'arribar a la gent. Per tant, podríem parlar amb el senyor Alfons López. Bon dia, Alfons. Com estem? Bé, bé. Jo no sé si m'he fet una mica l'ambulec i presentant, però ja saps com som, no? Bé, pim, pam, pim, pam. Bueno, la qüestió, resumint, que estaves fent acudits al públic, que el públic ho tanca i els sí. estàs fent de manera... O sigui, pel público digital, per entendre'n. Sí, exactament, per l'edició digital. No. Durant un temps va, doncs, va estar la cosa que, que no tenien cap humorista gràfic i era, doncs, bueno, do, doncs, de moment doncs, resistim allà doncs, a l'edició digital, sí, sí. I efectivament, tal com deies, aquesta, aquesta exposició, doncs que, que hi ha, està, doncs, som tres autors, mm -hmm. el, el Pepe Medina, mm -hmm. doncs, el, el, el Miquel Ferreres i un servidor, estem allà a l'àmbit cultural del cort Inglés doncs, de Porta de l'Àngel fins al 19 d'octubre. És dir, que tenen encara poquets dies però encara s'arriba. Sí. Val, val la pena anar -la a veure aquesta exposició i a més els hi vaig dir una cosa. Uh, exposicions d'humoristes uh, cada cop n'hi ha menys i és que cada cop tenim menys originals els humoristes perquè com que treballem digitalment no ens queda original, pràcticament. El senyor Alfons López encara és d'aquells senyors de la vella escola i es morirà, sento, eh, que fa l'original ben acabat, que es pot exposar etc no? Sí, sí, sí, sí. Bé, i els altres dos companys també, eh? Sí. Com, com és que et negues a entrar a que seria a la cosa d'internet, a la cosa de, de, del món aquest de, digital? Bueno, a, a, a nivell d'obra, és a, dir, a nivell d'obra, sí. Doncs no és que m'hi negues, que a veure... Doncs és molt difícil... Eh, jo treballo amb aquarel·les mm. i és molt difícil reproduir en la mateixa qualitat, a nivell doncs, dels programes doncs, eh, doncs de, que, que ens produeix avui doncs, en la xarxa, és el, el mateix nivell de qualitat. No nego que si jo tingués a millor 20 anys menys, a millor podria aconseguir el, el mateix nivell de qualitat. Però fins que jo arribés a dominar la, la, aquesta tecnologia per aconseguir la qualitat de del que estic fent ara, doncs m'adonarien les 12 Clar, dius, per què has de tocar botons si amb un pinzell me n'en surto prou sí, bé, no? I a més, molt ràpid. I a més, molt ràpid. Clar, i, més, jo penso que és el que volen de tu, no? Sí. Aquest estil que tens de... És que és molt... A veure, doncs, eh, quan me va escollir l'antic director de Público, precisament es, es va enconyar d'aquesta quarela. I, I clar, a partir d'aquí, doncs, em eh, doncs, vaig seguir doncs, i, i ja està, no? És cert que jo faig servir doncs, les noves tecnologies per informació, per búsqueda de coses, sempre amb cometes, perquè no te pots enfiar de tot el que surt per internet, no. mm -hmm. Però, bueno, doncs, des de lloc, a nivell d'obra gràfica, doncs, jo con, continuo a, com els clàssics. Molt bé, i a part d'això, tu vas fer una exposició a Lleida, no fa gaire, que jo parlava amb el CAP la setmana passada, sí. i em va dir que hi havia un problema de diputacions, que això em va fer molta gràcia. Ah. Eh? Diu, perquè, clar, diu no la veurem a Barcelona perquè la Diputació de, de Lleida no la vol cedir la Diputació de Barcelona. Bueno, I dius, no és quina cosa més rara. No, no és exacta, no és exacta. No eh? no. A veure, s'ha de puntualitzar. Uh, com, jo sou fill de Lleida i llavor nens la, la Diputació de Lleida allà té una sala preciosa, una sala, un edifici gòtic que és de l'Institut d'Estudis i'dencs. Mm. i com que ara ella ja feia molts anys que no se m mafia una, expo... una exposició grossa. S'ha de reconèixer que és, és una sala preciosa donc l'exposició abarcava, doncs, no sé que es llebé 130 metres quadrats. Bueno, era, mm. era molt maca. El, el problema és una mica la burocràcia, no que no volguessin. És dir, amb aquest país nostre eh, estem molt poc acostumats a, a treballar en xarxa. Yeah. És dir, és una exposició que va costar uns, uns certs diners... Mm. Uh, i que jo recordo que amb la gent de, de, de, de Lleida els vaig dir bueno, doncs això, ostres, ara podia córrer per totes les diputacions de Catalunya, no? Uh -huh. uh, I em va dir, bueno, nosaltres suposarem amb la xarxa i si la volen ja la demanaran. Però clar, aquesta és una manera, diguem-ne, poca executiva de funcionar. És, és elegant de dir, no la, la posem a la xarxa perquè no s'hi ha dit, però Clar. es quedarà aquí amb exclusiva. Bé, bueno, però el, el tema és que no, és que no vulguin, perquè a, a aquesta exposició, pels meus propis medis, mm -hmm. anirà a Girona i sí que vindrà a Barcelona. Bueno, doncs pues no us ho perdeu. Eh, a, a Girona anirà també a una sala bastant bonica, de la pròpia Diputació, però que no s'ha fet via Diputacions, ah. sinó que ho he fet jo via personal. Ah, o sigui, la, la Diputació et cedeix la sala. Sí, sí, i a sí. Girona Ciutat és veurà ah. properament, jo m'imagino que de cara a la primavera. I a Barcelona també molt a tocar, però amb una biblioteca, que uh -huh. ara no ho puc confirmar, però que possiblement serà Can Fabra, uh -huh. eh, possiblement coincidint amb les, amb les jornades del Saló del Còmic. Però, curiosament, a Barcelona tampoc ha anat via oficial, sinó que han estat gestions particulars. Aleshores dius, eh, no eh, costa molt pocs diners, és eh? el trasllado, perquè l'obra ja, ja està tot feta, sí, sí, el trasllado, sí. no? Sí, uh -huh. I una, una de les coses que hauríem de començar a prendre és que en uns moments de crisi, quan es fa una inversió, doncs s'ha de rentabilitzar al El màxim, màxim possible. Uh -huh. I això és una cosa que, que m'ha xocat, eh? la, la, la manca d'agilitat que, que tenim. Uh -huh. eh? Perquè això ben bé que podrien anar a altres llocs. No sé i a part d'aquests dos llocs que t'he dit anirà més llocs encara, no ho sé però tot i que eh, hi ha la, la més bona predisposició de dir perquè ho transporten però hi ha una algo burocràtic que, sí, que treu frena. agilitat sí, sí Uh -huh. uh, quants originals hi han? Perquè va, tu tens molts originals A uh, uh, la, la meva particular o a la del cort inglès? Uh, uh, no, no, a la teva particular A la meva particular, home, hauria d'haver-hi uns voltant no, po poquíssims, en comparats amb la meva obra de deuria d'haver-hi uns 60 originals una cosa ah. així Fa una selecció de, diguem-ne, dels últims eh, 10 anys Ara ara vaig a dir una cosa que, mira, de moments d'un stalsi, encara que estiguem en bueno, antena. L'altre dia estava parlant amb el, amb el senyor Soler, amb el Ricard. El Ricard Soler. Sí, el Ricard Soler, el i l'home estava traient revistes de quan, de quan érem joves tots. Sí, sí. Sí, i és allò que deia, mira, mira, mira quines coses que feia jo, mira, mira, mira quines coses. I llavors va treure un terror fantàstico, em sembla que era, diu, mira quines sí? coses feia l'Alfons. Sí, sí, Dius, ostres, padrín, el que hem evolucionat des de llavors i el sí, que sí, he plogut, senyor. eh? Sí, senyor, sí. Home, clar, es... Home, érem <laughs> joves, estaven començant malament que no haguéssim evolucionat, no? <laughs> això també té raó, no? Eh? Sí, era, era molt primitiu, i, es, però clar, és, és lògic. Que és. No? Digui, digui, senyor Braut. Hola, bon dia. Soc Josep. Una pregunta. Què és Terror Fantástico? Perdoni vostè la meva ignorància. <laughs> era una revista... Es, és jove, que, és jove, el senyor Braut jove. ...als anys 70, mm. que recollia, com el seu nom indica, una mica als gèneros literaris cinematogràfics de cultura popular que llavors corrien, no? I tan aviat havia, doncs, una crítica sobre l'última pel·lícula de gènere, uh -huh. doncs, com relats curts, etc etc. Uh -huh. I llavors, doncs, curiosament, a van fitxar per fer uns acudits Tumor, evidentment sobre temes de terror. Clar, els acudits feien broma, no feien massa terror <ríe> o intentaven fer broma. Ah, era, un, era un moment, vostè senyor Braut, perquè això no, no ho ha aconseguit, era un moment en què quan una és jove volia publicar i, ah. i publicava millors inversemblants sí, que sí. és una cosa que el senyor Braut tampoc no ha conegut. No? Home, jo conec la revista Crepi, aquesta sí que l'he vista. Sí, sí però és una altra història, això és una altra història. La, la, el Crepi era una revista de còmics mm -hmm. i llavors recollia material produït a unes agències nord-americanes mm -hmm. eh, que hi havia diverses i que tenia molts autors espanyols no, el terror fantàstic era una revista diguem-ne especialitzada una revista mm -hmm. literària com una revista cinema per entendre'ns sí, sí, sí, sí, doncs, que, que tenia, tenia humor, exacte mm -hmm. i el senyor sí, Fonts també el va foto, estar com el fotogrames, però sí. bueno mm -hmm. i el senyor Fonts també va estar el patofet ara es quedarà de pasta eh? de <laughs> De Patufet, segona època. Ara no, no me'l faci contemporani de, de, de Junceda, perquè no, no seria el cas. No? No, a més, m'estaríu entrevistant com a fenomen. Sí, sí, sí. Ja. Tindria més de cent anys. Sí, home. Escolta, el Montanyola s'ho va proposar i quasi que s'hi arriba. Eh? Quasi, quasi que arriba, eh? Hòstia, el gran mestre Montanyola, eh? El Montanyola va ser sempre amb un traç jove, eh? Sí. I, és una cosa que ja era modern als anys 50 sí, sí. I, i quan com començava i, i, ostres, doncs ho, ho va mantenir sempre. Eh? I, una i, cosa que... I va ser un bon vivant el senyor Montanyola del mm. qual hauríem d'aprendre que no va estar esclavitzat com nosaltres estem esclavitzats moltes vegades. No eh? sé, però des de l'hora s'ho muntava bé i era eh... bastant prolífic. Sí. A mi una vegada em va explicar que diu que anava de creuar i deixava, millor doncs, tots els acudits del diari, un acudit diari. Ostres. Se suposa que ha de tocar actualitat. Però, clar, en aquella havia tanta censura que només podies dir que l'Ajuntament no havia tapat un forat de terra. Sí, clar. I llavors l'home feia, jo que sé, 40 o 50 acudits, perquè treballàvem dos dies, i se de creuer amb la senyora. I el fill cada dia anava a la redacció el dia a portar l'acudit. Porta l'acudit del meu pare. I no sabien que el tio estava de creuer passant-s'ho de mort, saps? Genial. Que aquest bueno... senyor, home, ho sabia fer. Sí però clar, és el que dius, no estava lligat a una actualitat molt dura jo això ho he fet, eh, és a dir he estat capaç d'avançar tot un mes sencer, 30 codits però clar, sense enganyar amb ningú, amb la qual cosa jo els hi deia als diaris, dic, escolta això és actualitat relativa, eh ja, ja. a veure, si ara féssim actualitat relativa, parlar de la crisi es parlar cada dia Sí sí clar i dels bancs, i sí. exacte i sí, d'economia i tu fas dels bancs, un quants de l'Alemanya de, de la Merkel, fas uns quants de la l'FMI i tens cobert el mes, eh? Sí, sí. I, I tres o quatre de vacances, si és època de vacances i ja ho temps. Sí, vull dir. Sí, sí. Llavors dius, no escolti, passo... de vacances, eh? I els hi deixes uns quants. Sí, un parell oh. d'incendis, que, oh. que saps que això no fallarà... <laughs> <ríe> consells per no cremar-se a la platja van es feia el sol Ai, bueno, jo no sé si ho pensés comentar, però jo he de fer una falca publicitària sí plau sí, i, sí. i és que aquestes, aquestes exposicions que estem parlant mm. van enmarcades jo crec que el CAP ja ho va explicar eh? dintre de la programació Caricar que, sí, que sí. fem el col·lectiu aquell de, de tanta tinta, de tanta tinta. Mm. i, i els, els, els, els oïdors encara poden veure-ho dues més mm és la de la Núria Pompella, que està al Col·legi de Periodistes, mm -hmm. fins... l'hem allargat. Eh? Sí, Era perquè ara se'n va al Còmic Social. No ho sé, jo bé, si coincidirà, però està allargada fins al 30 d'octubre. Eh? Mm -hmm. el, el, el Col·legi de Periodistes, el, que té una, té una sala aquí a Rambla, Catalunya, mm -hmm. de, de Barcelona, doncs és el número 10, mm -hmm. i allà està, doncs la podem veure en horaris d'oficina, normals i corrents, dissabtes no, fins al 30. I després la del Cucut, Sí. Això és molt interessant per veure a vegades com la història es repeteix i moltes coses. Sí, sí, es repeteix moltíssim, eh, al fons. <ríe> jo vaig llegir el llibre al Cucut i anava dient, però si aquest acudit es podia publicar ara. Sí, sí. Uh -huh. sí. I la del Cucut, que està a l'Arxiu Història de la Ciutat de Barcelona, que el, uh -huh. tothom coneix per casa l'Ardiaca, uh -huh. al carrer Santa Llúcia, davant de la catedral, i això està fins al 30 d'octubre. Aquestes tres els que els hi agradi la història contemporània i la història una mica més antiga també els invitem eh? Eh, doncs ja us ja saben vostès, mm, sobretot la de la, la de la Núria Pompeia sí. que en una època va ser una pionera perquè, perquè hi havia poques dones que les haguessin de dibuixar mm -hmm. eh, a mi em molesta que deien és la Claire Bretecher espanyola dius, no, cal. no cal posar etiquetes o sigui, sempre que surt algú fent alguna té que tenir una referència a l'estranger no, i, uh -huh. i a, uh -huh. a més no s'assemblaven en res no però és una senyora que feia humor i sí. ja està mm -hmm. sí, sí. La, la Núria Pompeia doncs, eh, bueno, és, és viva encara que bueno, té una malaltia que la, que la, que la té inutilitzada uh -huh. però doncs, la seva obra jo penso que hauria d'estar revisada i, i, i la veritat és que hi ha algun del, alguna de la seva obra com per exemple hi ha una cosa que, que feia unes transformacions molt interessants uh -huh. que sembla que no està ni publicat en, en, en, en, en llibre que, francament, penso que seria una, alguna oportunitat uh, per a algun editor... recuperar-ho. ...amb, amb un cert grau de valentia, eh? Uh -huh. Perquè sí, tenia sí. Unes, unes transformacions, que ara no recordo ben bé com com ella ja les deia, uh -huh. que eren interessantíssimes. Sí, sí. Doncs recordar aquestes tres exposicions, eh, recordar també que ja ho ha dit el senyor Cap que demà presenten el llibre del Cucut, Mm? Sí. Uh, que va una mica, diríem, matxembrat amb aquesta exposició sí. que, que ha dit el senyor sí, Alfons. De... Uh, jo hi ha una cosa que li vaig dir amb el cap i és que em fa molta gràcia. El Tanta Tinta uh, pot estar com 4 o 5 mesos sense fer rei i de sota ho fa tot junt. Sí, bueno, però ho a propòsit. Ah, val. val pensava, dius, home, és que comencen, dius, aneu fent més escalats i no la gent s'ofegarà. Eh? No, no, perquè d'aquesta manera una, una exposició s'ha recolza a l'altra. Ah. I, a més, eh, com que molts diners no en tenim, amb un sol follet... Ja el tirem tot. Clar, i llavors, durant 3 o 4 mesos es fan tantes coses, però, clar, i, doncs, com que el pressupost és el que és... Sí, o doncs. sí, -més, més aviat minsa Home, és, és, és, és, és bueno, aquesta moments, la veritat és que rellem l'heroïcitat, però bueno. Doncs molt bé, al fons eh, hem de deixar-ho aquí, ja saps que el tens en ràdio Passa Volant. Sí. Eh, en fi, que hi hagi molta sort amb aquesta exposició que té que venir, i quan vingui, a veure si la, la sí, podem ja veure. Parlar, eh? Sí, ja tornem a parlar. Ja tornem a parlar d'aquesta exposició que... En solitari. Què nacis sí, diputacions aquest... en solitari. Així, com sempre has fet, barillant amb la vida. <laughs> <laughs> bueno, noi, una, una abraçada molt gran. Igualment, Alfons. Sí. Adéu-siau. Bon Fins ara. Well, it's time to start. Let's say hi to uh, Natalie and 10,000 Maniacs. És el moment en què el senyor Josep Braut eh, se'n va ràpidament a la cabina telefònica i allà es converteix en el professor Grau, Braut. Flash! Flash! Es posa els calçotets simplement per sobre els pantalons i ja està. I agafa Però... les monedades que s'han quedat allà. Exacte, tallades, exacte. Haurien de veure vostès el número que els, dels calçotets que portes. escolta. Eh, és fantàstic. Penso fantàstic. Les Quins rebaixes calçotets. es donen per molt. Sí, sí, sí ja ho veig. Jo veig sí. Però un altre dia compris uns calçotets més ajustats, tipus més tanga. No, o S'imagina sigui, perquè... el Superman amb un tanga, en vez dels calçuders aquells que porten? Crec porta. que ja està fet, en còmic. En còmic està fet, eh, diria. Ara, ara m'obligaré bueno, a fer Un dia parlaríem senca. del tanga, perquè això ja acaba que penso que hi ha un fil allà al darrer, que se't posa a cert llocs, a mi em fa com una angúnia. En fin, deixem-ho estar. Conservador, massa conservador, vostè. Sí, sí, sí. sí. Doncs sí, hola, bon dia. Bon doncs, dia. Un cop més, hem de parlar de la notícia de la setmana, que aquesta setmana han passat moltes coses, però jo em centraria en el futbol. En el, el futbol, la primera, la bona notícia, per al nostre estimat Sergio Fidelgo, és que l'Espanyol no ha perdut, no ha perdut cap partit, per la senzilla Roca no ha jugat cap partit, però vaja, ja és un gran què, ja un que gran no, no ha perdut cap punt, no seleccionem ningú en principi. Tampoc no ha guanyat cap partit. No, però això tampoc és notícia, vull dir, la notícia és que ha deixat de perdre. També és veritat. <laughs> també és veritat. I en canvi s'ha si hagut futbol, futbol de seleccions, i concretament eh, estem parlant d'aquestes el Biolòrussi a Espanya. Un partit que eh, podríem dir ja com la golejada més gran mai vista del futbol espanyol. I que no va haver cap televisió que comprar. Ah, exacte, per això és la més gran mai vista, perquè eh, ningú, eh, ningú va voler pagar el milió i mig d'euros que demanava la propietària dels drets d'autor el Telecinco va arribar sembla, a 400.000 euros, ningú va atrevir-se a més, perquè que no sortia a compte i que això era una mortada massa gran. Per... Doncs van començar en 3 milions, eh? Van passar de 3 milions un milió i mig. Doncs mire, encara, encara van baixar poc, encara <ríe> sí. en van baixar poc. Doncs res, doncs em sap molt de greu que no s'hagin retransmet aquest partit perquè podríem profitar l'ocasió per parlar una mica de Bielorússia, un país del qual ignorem moltes coses. Això que se sent de fons tan bonic és l'himne nacional de Bielorússia. No, és que ja m'imagino tots aquells militars amb les medalles Exacte, i tot això sí, sí, sí, saludant sí, sí. i Exacte, passant a dalt d'un jet... Eh? i totes les tropes sí, sí, sí, amb, amb la pistola damunt fins al camp de futbol, del camp de futbol exacte. Exacte. faré sis breus anotacions d'entrada he dit que he posat la versió sense lletra de l'himne nacional de la Bielorrusia perquè estigui en igualtat de condicions que l'himne d'Espanya que tampoc té lletra el, el... Per... no té lletra l'himne d'Espanya? no és el, el xanta, sona... xanta, xanta, xanta no, no, xanta. És, està dedicat a un animal de companyia que és el lloro, ho diuen loro, loro, loro ah, és que loro en espanyol significa lloro. lloro és un animal, és un animal, és un au Eh, ah, el lloro és que com que el senyor Bert encara no m'ha m'espanyolitza ah, vaig perdut jo també, jo també. Per, per això busco informació per internet doncs el que dèiem primer de tot començarem punt número 1 eh, què significa violorússia perquè és, és, és la cara B de Rússia si fa no fa, violorússia significa Saps, Rússia blanca sap que em sona? Em sona? Uh, detergent és que vol dir això, violorússia vol dir la Rússia blanca Dius, espera, què n'hi han d'altres colors? Dius, doncs sí, hi ha una Rússia negra i una Rússia vermella Ignoro... Exactament. La Rússia negra, quina és? Doncs és una cancada més cap a l'est. Dius, a veure, ah. si blancas són totes perquè ja no para de nevar també. Per ser els arts de tota la Rússia, no? la Rússia vermella, de vermell per què? Per les matances que s'hi fan, però si fan a tot arreu. Si, sí, no, si a Europa, era, per això ens anomenen el primer no del Pau. Eren Rochus, Rochus. No, no, això és molt anterior a la revolució, ah, tot clar. anterior a la, la sí, revolució. Son sí, sí. noms de l'època dels arts, que mitjà els sí posaven per aquestes coses. Doncs ja sé que, que Bielorússia significa Rússia blanca i que efectivament també se fabricen detergents. I i guau, i detergem viu la molt millor que altres detergents. A oh, vostè no ho sap prou. Pensa sí que és un país avançat. El sol punt que direm sobre la és que és una democràcia avenida. Pensada. Què vol dir una democràcia o sigui, avançada? Què vol dir? Que no falta Ma... votar, Diu, ja sabem exacte, qui guanyarà. Exacte, correcte, exacte. <laughs> Pensa vostè que una setmana abans que el primer elector fiqui la papereta a la urna ja se sap el percentatge de tots. Clar. Va ser fa escassament dues setmanes que el senyor Lukashenko va tornar a revalidar la seva majoria absoluta. El no, ja, ja, ja. home va dir, em presento perquè toca, eh? perquè és un rigor. I, i, i ja sapiguem tot això, es gasten els diners en paper, en papeletes, en fer les paperetes? És que són molt estalviadors, eh? ja directament. Ho imprimeixen, agafen paper higiènic i a mi passa vostè, sí, perquè és l'opinió del poble. Farem sí, sí. el que vostè ja es pot imaginar. No, a veure, val dir que és un, els seguidors del Kashenko són molt entusiastes, són grans demòcrates, són tan demòcrats i tan entusiastes que votan fins a i quatre vegades perquè s'ho ha escoltat seu president. Ah, està molt bé. Van 2, 3, 4, I els morts eh... també, no? Treuen la llei a mort, eh? ah, exacte, i li exacte. posen la papereta a la mà i xascla. Pensa que... I, la torna o, oi que abans hem estat parlant de autors que ja no haurien de ser en aquest món? No és igual, jo insisteixo, la ràdio Guija té futur, té futur. Poca broma. Ah, de fet, ha una pel·lícula que Freqüència i que parla una mica sobre aquest tema. Però vaja, tercer... A Freqüència aquella del pilot,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 Tercer apunt, eh, Bielorrus és un país de grans esportistes. Pensi que, tot i que tindre només 7 milions d'habitants, ja porta acumulades 53 medalles olímpiques, 6 d'or, 18 d'argent i 29 de bronze. He estat investigat una mica i puc afirmar que les 6 medalles d'or s'han destruït entre la població en forma de dentadura. Ah. Perquè ja és com no sé què passa en aquesta part d'Europa que la gent tira molt a fer servir el dent d'or. Bé, sí, també se'ls casca molt les dents perquè obren el, el vodka l'obren amb la boca Doncs m'agrada que faci mm -hmm. aquest tema Saps per què? Perquè entre els grans sexis esportistes he descobert el campió del món de beure vodka que és violorrus Ah, carai, ah, carai No ah, ho sabia vostè, això, eh? No, no, jo pensava que tinguin medalles deuen anar més col·locats que l'Amström Eh, totalment. Eh, Penso que un... és un país de grans homes, sobretot les dones de l'equip d'halterofília. Eh, eh, afortunadament això és ràdio i no mostrarem les fotos d'aquestes senyores. No, no, I dic ja. senyores en el concepte més ampli possible de la paraula. Es, es, es patrà, ah, eh, es si es fan, fan halterofília, dius, a veure, com se vol Sí, sí, però aquí parlem molts dels pollastres hormonats, però escolti per hormones els que corren allà. Ja, ja. Queden cinc minuts. Eh, sí, un quart apunt sobre a Bielorússia. Eh, Bielorússia és un país particular perquè Bielorússia va arribar a la independència sense voler-ho és un país que es va independitzar, que el propi Lukachenko no volia la independència des d'aleshores, eh? Lukashenko ja porta 20 i moltíssims anys ja hi ficat i no se'n va ni amb aigua calenta també val a dir que un país tan fred costa aconseguir aigua calenta sí, sí també és veritat eh, la qüestió aquesta, que no volien la independència i amb la qual no celebren el dia de la independència ells el dia de la independència el dia en què els soviètics van entrar al país i van fer fora els alemanys Celebren el dia de la Segona Guerra Mundial que van... Exacte, el dia, el dia que van entrar els tancs per alliberar-los, hmm. també en el sentit més ampli de la paraula alliberament doncs eh, ho celebren així O sigui que realment van passar per allà, perquè Correcte. anaven cap a Berlín o sigui, ja Els anem fent fora van fer per... <sus> És que m'agrada que tregui aquest, aquest tema Estic trillat avui, eh, estic, avui, eh, avui estic, estic, perquè... estic sembrat sí Perquè, per exemple, Bielorrusia és un país que ha anat creixent Bielorrusia és un país que va formar part de la ONU com a membre fundador Era una república mm. soviètica fundada de la ONU I és un país que de la... Des de, la seu, des de la primera de la segona de la mundial va doblar gairebé la seva superfície. Què és el que va passar? Doncs que a mesura que anava fent això que vostè ha descrit tan gràficament d'anar ressent, doncs van començar a portar la població. Vinga, tots, ocupeu part de Polònia i amb els polèmics us agafem. Els enviem a Alemanya. Els, que fem, els enviem al mar. Exacte, que, una cosa que, que no, no va anar a parar. Una cinquena, una cinquena volgut eh, detall sobre Vielorússia, he dit que no ha parlar una mica de cultura, he volgut fer així una cerca dels grans escriptors vielorussis i eh, es eh, esparveret a la que la biografia de la immensa majoria dels escriptors biolòrussos... Per quants n'hi ha, comencem per aquí? A internet jo n'he trobat una seixantena. 60? 60 per internet, és a dir, que tenen una mica de ressenya bibliogràfica i tal, en anglès. Evidentment, en biolòrussos anem molt més, però jo no sé biolòrussos. De fet, no sé ni llegir a l'alfabet cirílic, en el qual eh, ho deixem aquí. La qüestió és que d'aquests 60 i tants, eh, 50 i tants eren herois de guerra, i més hi ha unes descripcions de les batalles... Les I maten. què s'entén per heroi de guerra? Per -per algú que, que ha, ha matat molt. Aquesta... No? Bàsicament ah. és un psicòpata. Un heroi de guerra ah. vindria un psicòpata, però dels nostres. És un psicòpata, eh, diríem, legal. Exacte, és el que va dir com, aquell gran humorista dels monòlegs, eh, com es el Gila, no? que la guerra està molt bé, pots matar algú i no ve la policia d'atindre't. Ah, no és el mateix. Està, està molt bé. Però llavors tampoc no pots trucar per telèfon a la policia. Hola, empieza el juego. <t 'ha> no doni vostè idees la qüestió és que ha estat mirant i efectivament eh, el meu dubte és realment van fer totes aquestes gestes heroiques o és que primer la seva narració de ficció va ser la seva pròpia biografia militar és un dubte que deixo jo només d'autors que no siguin tan així n'he trobat un parell un es diu, disculpin la meva pronúncia que és un postmodern aquest sí que és postmodern i no... No, no sona rus aquest nom és que és bielorrus per tant, però no sona... Doncs mira, si que ser Kalechnikov, una exacte. cosa així. Exacte, Kalechnikov, també. Kalechnikov, Kalechnikov, ser. Exacte, doncs pues, pensi que aquest, aquest, més enllà de bastió il·lustrat, aquest sí traia llibres del tipus Una eina pràctica per a la destrucció de les ciutats i, efectivament, era un manual per a arrasar ciutats. Ah, està molt Aquest sí feia performance i aquest no li tallaven el programa, sinó que directament l'engarzolaven. Actualment viu exiliat a Alemanya. I un altre, que aquest era un crac, que no era heroi de guerra, però era, era astrònom, físic, biòleg, mitjà, com, com el mitjà, fotòleg correcte, un Da Vinci, i es deia Potupa. Alexander Com? Ser, Alexander Sergeyevich Potupa. Potupa? Eh, si vostè rigui, que, sí, sí, vostè Rigui. Po vostè Rigui, que que t'homate un llibre de prediccions que comença estan complint. Malordament va morir i no no no, no prediccions té més o menys? Sobre doncs, el que està passant ara, la crisi mundial, eh, estava ja predita que la Xina o pataria i la Índia també, tot això estava prevet. És més, o el seria? tio havia previst, com a la seva condició d'enginyer nuclear que també anirien patant les centrals nuclears que siguessin a, ll a llocs sísmicament perillosos. Ell havia apuntat Califòrnia, havia apuntat Mèxic, havia apuntat Japó i Japó ho menç l'encertat. Mm. No va dir Fukushima, però sí va dir que als el llocs on hi ha molta activitat sísmica, no fiqueu-vos entre els nuclars, que és perillós. Doncs jo els bitboys em preocuparia, eh? Si la propera de ser Califòrnia... Jo no, perquè pensi que la radiació ciutadà els farà pujar que no vegin. Sí, però per allà hi ha un... centres nuclears a Califòrnia, però mm -hmm. sí, sí, no sí, hi hagi de privacitat. No estigui a Austràlia, no estigui a Ens queden pocs segons. Sí, pocs segons doncs farem que... ja el sisè i últim apartat, que consistirà en escoltar una mica de música violorussa. Pensi que a les emisores de ràdio de violorussa és obligatòria destinar un 50% de la programació a música autòctona. Ah. Això està molt bé, no sé que en el teu país, si facin estils com el, el neo-medieval, l'esla Big Punk i el Pagan Metal. Sisplau, podem escoltar una Sispl metal. Comença suau al principi. L'apujant. pujant. No. Ho deixem així. Ho, ho hem de deixar aquí perquè connectarem amb els serveis informatius i que la gent es tranquil·litzi escoltant notícies, malgrat Perfecte. que siguin algunes notícies desagradables. Radio Martorell 91.2 FM. Bon dia senyor Monegal. Senyor Monegal. Bon Hola. dia. Hola. Senyor Monegal, que hi és? Sí, que no el sentiu. No, ara sí que el sento. Ara sí que el sento. Senyor Monegal, bon Bé, dia. Digui, digui. No, no, que, que m'han dit, m'han dit que... que, vaja, que han dit tingut el senyor Nacho Vidal, digue, home, li farem una pregunta amb el senyor Monegal de com ho veu, això. Aquí tenen, tenen el Nacho Vidal, aquí. No, que l'han detingut per aquesta xarxa dels xinesos. Ah, excepcional, què, què vol dir això xinesos? Eh? Els falsejadors de documents i blanquets de diners. Falsificació documental, blanquets de diners, el clàssic, han anat a un regidor de Fuent Labrada, a -la Madrid. Ah, I què feia aquest home? Eh? El Nacho Vidal abans feia porno, però amb Exacte. tant d'internet ara ja l'home va de cap a caiguda, ha riat el màstil, per si hem de servir un símil així que quedi bé. Que ha quedat bé això de riat el màstil, Exacte. eh? Exacte. Eh? Bé, amics, jo la vida, eh? Un home amb un penis de 30 centímetres eh? detinguts amb una trama on les... són gent que de mitjana la tenen de 7 centímetres. Eh? Sí, sí, sí. Bé. Bé, bueno, els, els hi feia enveja, els hi feia enveja. Era per pujar la mitjana, potser. Exacte, era per pujar la mitjana. Això mateix. Veu, eh? veu, veu que bé, veu que bé. Veu que bé. Què està gravant, senyor Monigal? L'estem sí, destorbant, eh? Les... Bé, no, eh? Tenim dos minutets, encara. Ah, eh? val, val, val, val, val, val, sí. val. Eh. Eh, no sé si ha fitxat que avui tenim tècnic nou. No. Com que no? No he notat que hi havia una diferència quan han trucat per telèfon? Que li han és? fet eh, com molt professional? I mira el que poc professional que és el senyor, el senyor Brau, que li sona el mòbil. Eh, qui, qui és aquest senyor, eh? Aquest bon home? Qui? El tècnic el senyor val, Brau? que m'he oblidat de pagar el mòbil. El nou tècnic. El nou tècnic es diu Xavier. És que com que vostè ja sap que el Jordi ha sigut pare i té uns dies de, de sueto. De... Sí. Els dies per fugir del país, em sembla. Exacte. I avui és el primer cop que fa el senyor Xavier fa el programa amb nosaltres. Bé, amics, jo ja sou que jo ja no parlo d'aquestes coses. Eh? No, no? No li ha de dir res amb el senyor Xavier? Bé, eh, que tingui molta sort, eh, i que, que, no que no es fixi amb el que faci aquests dies com a cosa futura només us servirà per no trobar feina eh? si s'entra eh, en els programes de eh? Molt bé m'està deixant, deixant. Escolti'm, eh, un dia d'aquest parlarem vostè i jo sobre els talls, a veure què hem de fer Això mateix, perquè l'aparato eh? no, no el té encara no Bé, té jo crec que sí, el que passa és que el grup no m'envia res. Ah, és que com que no tenia aparato, doncs jo li vaig dir-me al grup no li enviï res fins que el senyor Monegal no tingui l'aparato. Però vostè sí, creu que és correcte parlar d'aparato quan acabem de parlar d'atenció de donatxo Vidal? Mm, jo crec que això és un arritem al Monegal. Bé, allò més aparato, eh, allò és un, un, una mala morter, eh. <ríe> Què té enveja, senyor Monegal? No, escolti'm, jo, tu, si, quan ell arriba la meu edat, a veure si pot dir, eh que ho ha fet amb tantes dones com jo sense, saber, sense que hagi estat treballant clar, perquè si ha estat treballant no conta totes les vegades que, que es fa amb una pel·lícula, no? Home, però cobrava per fer-ho, eh? No com vostè, que hi ha vegades que paga Bé, amics, eh? el que pago la televisió per, per poder concentrar-me millor Mhm eh? uh -huh. Senyor Marigal, que està aquí. Sí, sí, em pensava que s'havia... Ah, doncs, no. doncs li direm el grup que la setmana vinent ja li envia talls, perquè vostès bueno. pu ens pugui escarnejar, que és en definitiva el que, el que li agrada. Sí, eh? Sí. No, bueno, el, el veig com molt apagadet. Bé, bueno, escolta'm, ja en tenim dies de tot, eh? Sí, sí, jo el veig, el veig molt apagat. Déu ser el fred, que no, no l'acompanya. Sí. Mm? En fi, les coses eh, són... A vegades no sempre estem igual, menys com vosaltres, que sempre estem La resta de gent podem estar a vegades bé, a vegades millor regular, a vegades més pitjor. Mm -hmm. eh? Sí, sí, sí. O que li afecta que aquestes setmanes a cinc dies laborables. S'havia sí, acostumat eh, a una dinàmica de ponts, potser. A mi això no m'afecta, això és a vosaltres. Mm. Eh? A més, la setmana passada vam deixar de descansar perquè va cedir inexplicablement el seu, el, la seva estona de ràdio amb el senyor Manuel Pinheiro, cosa okay. que encara no entenc aquesta generositat per per seva això mateix. Eh, mira si m'estic tornant bon home, eh? Sí, sí, sí, sí. sí. A saber que li haurà pagat el Manel Pinyero per, per aquest servei. Segurament, Bé, segurament. Segurament. Eh? Segurament. Bé, segurament. Bé, Bé doncs... Segon, eh? Sí. Sí, doncs el senyor el senyor Monigal mmm, és que està, està a la piedra, està ara. I clar, quan una persona està gravant eh, la sí, ràdio... Està tancat no? Sí, sí, està punxat en mi. Ah, Sí, sí no, no, escolti'm, els estava explicant que com que està gravant la tele és més important que la ràdio i jo ho entenc perfectament, així que si vol el deixem que vagi a gravar i la setmana que ve ja tindrà els talls perquè vostè eh, pugui triar, remenar i escarnir-nos. Això mateix, eh, us deixo si no la gravació aquí les, sí. les actrius se se'm, se'm refredaran. Sí, sí, sí, no. no, sé. però escolti'm, hi ha una cosa que es diu Bernús i es posa sobre l'actriu o Bernús. Ah, exacte. Mm? Bé, sí, no hi ha pressupost, eh, per això. Ah, ni, ni perquè vostè tingui una bufandeta de baixos? Bueno, no, no, no hi ha ni pressupost ni ganes, tampoc. Bé. És sempre tot a l'aire, eh, la ah, veritat. Així, així m'agrada, escolti'm, així m'agrada. Eh, sí, senyor sí. Monegal ens trobarem la setmana que ve. No, la de les tetes... Esta a l'esquerda, a l'esquerda. Sí, no, no, I vagi a dirigir, vagi a dirigir, vagi a dirigir, a dirigir. No eh? se posa depilada, bonita o què? A veure, passa per la maquilladora primer coño, a veure. Uh, a veure, què, què ha dit? Que s'ha maquillat el què? Esta, esta. Tu creus que podes venir aquí a un rodatge amb els sovars de pelos? Pasa't que seré plena aquí, hòstia. En lloc de bueno. excitar-se la gent i que, que, que tenen gatillaços tot a su vida. Hombre, va, a Senyor Morigal, el primer que ha de fer és pagar bé les actrius i, no, i no, em sembla que vostè és una mica avaro. De totes maneres, el deixem que vagi fent. Vostè és el protagonista, per cert? Diguis? Que si vostè és el protagonista... Bueno, jo sóc el... el, el, señor, el el director. Això mateix. Ah, pensava que era el protagonista. I guionista, segurament. I guionista, també, segurament. I sí, guionista sí que ho sóc. Eh? Així, així m'agrada. Senyor Monegal, ens trobarem la setmana vinent. Ah, un eh, últim apunt. Eh? Si no has d'apilar no passa res. Pensi que el mercat alemany això ho valora molt. Però tu que si estàs en la dècada dels 80, d'on te vas con este bosque? Basta molt bé, bé molt bé, de... senyor, senyor Monegal. Ens veiem la setmana que ve. Que digui? Ah, molt vale, bé, doncs adiós, eh? Adéu-siau, adéu-siau, eh, adéu-siau. Eh? Eh? Así que veia tronfal A veu, veu. Hmm. Some y'all have much, a little about so understand about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green back all the folks salad ohd salad. <clears throat> you snow girl live down there and she'd go out on evenings and pick her a mess of it get home and took it to supper because that's about all they had to eat they did all right I'm down in losing her So there there. ens passen 12 minuts de l'una 1 de migdia, eh, hem, acabem d'acomiadar el senyor Monegal, no del programa, sinó d'avui, eh? Hola, I, ara, eh? Hola, Hola, cosmos. Cosmos. Cosmos. I eh? Fos cos, I és moment de saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Hombre. Això que me llamo a usted, señor, me pone muchísimo. Ja, ja, ja, ja. És que vostè ho és. De, senyor, ho és. de port i de senyor s'ha de ser de mena, i vostè és senyor de mena. El senyor, el, uh, senyor, el senyor Braut, aquí on te ho veu tant que li fa la pilota, fa una estona deia per antena que vostè estaria content perquè l'Espanyol aquesta setmana no ha perdut cap partit. Ah, uh, que gracioso. L'estadística <laughs> Les és infelible, escolti. Vostè ja han deixat de perdre. Aquesta és la notícia. El gran titular és l'Espanyol. L'Espanyol no ha perdut cap partit de futbol. Tot és possible. Jo, jo li deia que vostè és una persona que està ja comença a estar preocupada. Jo li he llegit un article que deia que estem ja entrant a l'època del Novoa. Hombre, t'acuerdas d'ell, eh? Sí, me'n recordo el senyor Calvo que era l'alegria de la huerta. Quasi, quasi com l'eugènic. Hombre, le... era, vamos, era tan espectacularment... a agradable, divertido y simpático, tal, no sé, es... Yo creo que es, bueno, refleja cierta época del España. una época triste, pues, un entrenador triste, ¿no? Uh -huh. Igual que una época desastrosa, pues, tengo un entrenador de desastroso, ya está, es, es lo que hay. Sí, pero, eh, ¿té más presencia el señor Poquettino que el señor Novó? Sí, bueno, claro, tiene, yo creo que tengo yo más presencia que el señor Novó, a lo cual ya es, ya, ya, ya es peligroso. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, es que usted tampoco no veche en una banqueta dirigiendo un equipo. ¿Cómo que no? No, no lo veig. Hombre, tú piensa que yo, yo vamos, tú, yo, yo inauguraría un nuevo, una nueva forma, digamos, de entrenar. Yo sería, digamos, el técnico Tomás. Yo estaría en el Tomás tomando unas bravas mientras estos los tíos estarían corriendo. Ah, está muy bien, está muy bien. O sigui, vostè dirigiría, diríem, per walkie-talkie o per telèfon. Bueno, sí o no. ¿Para qué estaban los segundos entrenadores? Para que se ganen el sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, llavors, el que podríem fer seria el segon entrenador de portal, el senyor Braut, allà al camp. Exacte. Que no té idea de futbol, però és igual. Eh? Bueno, en todo caso podría ser asesor técnico, pero estaría bien que el segundo tècnico supiera algo de futbol teniendo en cuenta que el primer técnico está en el Tomás Enchendoza de Bravas. També és veritat, també és veritat. Doncs no sé, yo, yo digo, al menos, pues, para llegar a la jornada 4 al menos, ¿no? ya, que jornada, ya que en la temporada ya, ya te echen, ¿no? Ja, ja, ja. Eh, senyor Fidalgo, fa una estona comentàvem el senyor Monegal eh, la detenció aquesta del Nacho Vidal. Ai, todos los mitos caen. Eh que sí? Ya ja hay que ver, ya no nos queda nada, ¿eh? O sea, ya no nos queda nada. Yeah, o sea, yeah. El Palau, Filesa, el Cúrtel... Y ahora ya Nacho Vidal. Nacho Vidal. Oitanos. Nacho Vidal. No ¿Qué que, que, que, que nos queda? No o sea, ja no pots enreferir ni de la gent que no amaga res. O sea, que... Exacto, sí, sí, no sí, sé, sí. pero no sé. ¿Por qué? Porque por no lo no, no, no, no, no, no hacía falta. Si con ese bien de Dios que Dios le ha dado, podría haberse ganado raramente. Sí, pero mira, ¿qué hi farem? Escolti, hi ha ja, vegades que l'ambició... Sí, sí, sí, sí, sí. a veure, el cinema està molt malament també l'hi dic ara bueno, queda el Camp Nou no sé. Eh, el Camp nou, els voltants del Camp Nou? bueno, no guste jo bueno, crec que també tot. se puede hacer cositas con cierto caché sí? home, no fa gaire vaig llegir una notícia que va fer molta gràcia d'un jugador que estava amb dues amb dues senyoretes al, a la llotja, als palcos aquells privats uh -huh. fent-se una orgia i tal i li van dir, home, deixeu estar perquè el xaval és una de les estrelles de l'equip i no el renyerem pas ara per això Eso es bonito. ¿Lo, sí, ve? ¿lo, sí. ¿lo ve como lo, lo, lo mío de la, del Tomás no es tan descabellado? Si sí. yo gano, gano los dos primeros partidos yo creo que lo puede dirigir direct, directamente ya no desde el Tomás, desde el Morrison o desde cualquier bar. Perdoni, vostè no està dient res forassenyat. Jo recordo que un mite del futbol com és el senyor Javier Clemente va intentar dirigir la selecció nacional d'Iran des de casa seva. sí. Va bueno, o sigui, ser ser al Seleccional Nacional d'Irània i va dir d'acord, però jo no vaix a viure a Iran. Jo ho faig des de casa meva i en cas ja em desplaçaria puntualment bueno, el val. senyor Clemente deia, poseu l'autobús davant de la porteria i ja està. Per tant, la tàctica tampoc és no molt complicada. Comecara ja, conèixer que shaimis mi ofereixen feleiguerada ja, també i tens d'allà treballar des d'aquí. O que fora que sé, o que fora del metro. Ja, ja, ja. Bueno, Sr. Fidalgo, vostè volia parlar duna cosa que hem parlat així per sobre ja, però vostè la puntualitzarà. Sí, bueno, que ya sabéis que, bueno, eh, ese gran amigo de la casa, ese y, y bueno, y no sé, dos, a, a, y de este programa, que es Jaume Cap de Vila, mm. Cap, pues que mañana presenta sí. su, bueno, iba a su último, pero igual en este transcurso ya ha caído tres libros más, porque como este hombre los productos sí sí sí, sí, sí, sí, casi, ver, casi como usted, hay, ¿eh? ¿eh? casi, casi con usted, tiene una competición, a ver aquí tienes... No, no, no, ideas. no, él me supera de muy de largo, eh. Tenim uns colors en aquest programa que, escolti, entre, entre tots, fa un, quasi una biblioteca, eh? Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que, no sé, tendríamos que convencer al Ayuntamiento Martínez que compraron estas salas completas para que estuviera en la biblioteca de Martínez i de paso, en vez de alguno, ¿no? Que no sé sí, de nombre, home, de, porque... Pensa vostè que estem en un centre cultural que té una biblioteca dedicada a Francesc Pujols. Si hi ha un intel·lectual català de, amb l'esperit del qual se diu molt en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 Y bueno, esa mañana a las 7. Uh -huh. Demar a las de la tarde. ¿Dóna canapés? Es que a mí el señor Cap no ha, no ha donado esta información importante. Yo, a ver, yo sinceramente, últimamente no acostumbran a, a dar canapés nadie. Pero como se hace la sede de Omnium, que es una sede, que es, un, es una entidad que de pasta no va mal, pues, y más en estos tiempos, yo creo que algo, algo tiene que caer, ¿no? O sea, yo creo que algo pondrá, ¿no? Que sea para quedar bien. Aparte, bueno, per... El personal, el, el personal que, eh, si no recuerdo mal, os lo, os lo voy a buscar porque ahora mismo no, hablo de memoria, pero creo mm. que está bien arropado, ¿eh? Porque creo está, está José María Cadena... El, sí, está el señor Sanchís... Sí, sí. O sea, que vamos, que es gente que no les puede poner una bolsa de patatas crex de estas caducadas. Claro, evidentemente, evidentemente. O sea, algo, solo... tiene, algo tiene tienen que dar, entonces... Yo tengo mucha confianza en llegar allí con, y encontrarme al menos, no sé, pal, hago más con las patatas. O sea, que yo, señor Brau, yo, confiar, yo confiaría. O sea, sigui que vostè em convida que yo demà a las 7 de la tarda vagi al carrer Diputació de la ciutat de Barcelona i em deixi caure per la seu d'un òmium cultural. Ui, perdó, volia dir òmium Omium cultural. cultural. Però, serà escupat. bonito, o usted piensa sí. allí, o sea, 10 minutos antes de comienza el acto serán unos cuantos vivas a Artur Mas y cuando, otros, cuando a los 20 minutos se acaba el acto otros, otros, otros vivas a Artur Mas y después los canapés entonces si no ha gritado lo suficientemente fuerte no te los dan tant, tant, ¿Qué tant, tant, diu ahora? Jo, hi ha una cosa que a mí me sorprèn moltíssim del senyor Braut és un senyor que un dia em va dir jo vaig a les expulsions si a jalar, si no, no hi vaig o sigui té ver, un sentit acu... de l'art a tremendo totalment Yo estoy de acuerdo con él eh? o sea, yo estoy de acuerdo con él y además eh, yo creo que hemos sido compañeros en alguna universidad de comer canapés que si no hay Mm -hmm. En aquest cas sí, porque está ya, o me cariño i tal, però generalment si no, no. Totalment ja, ja, cert. Ja, ja. O sigui, que a vostè li donen canapés amb el senyor Mira. Braut per presentar un llibre sobre, jo què sé, sobre física quàntica i va. Mira, li diré més encara. Eh, ara no, o sigui, Vostè, ara que el senyor Fidelgo ha fet esment de l'Artur Mas i de les eleccions, pensi que ara els partits externa parlamentaris s'han de presentar uns avals. Eh, mm. Qualsevol ciutadà major d'edat pot avalar una candidatura. Evidentment no, no compromet a res, no, no obliga a votar-lo ni molt menys. Però jo, jo, jo ofereixo el meu aval, a canvi, d'uns canapés, unes copes... Ara mateix, el Partit Pirata m'ho ofert una entrapada per Nil ah. i els de Falangeli Espanyola una, una llitrona de cervesa. Jo ara estic, ah, estic eh, dutant. Ahí no m'he ofrecido nada. Yo, yo por un bocadillo me la pensaría. Ah, ah, ah, Jo és que estic bueno. a l'espera, ara, els de la CUP que em donen, perquè els de la CUP uns pinxos bastos... No, però la CUP, la CUP perdades, eso, eso però, a veure, senyor Fidalgo, vostè per unes braves és capaç de balar qui sigui. A veure, no, unes braves no. I la, la jarra? Ah, unes braves, unes gerra i les braves que siguin a Cal Estoy dispuesto a aceptar otras bravas a otro sitio siempre que aparte de las bravas haya otra especialidad nueva que yo no haya aprobado entonces no puedo arriesgar. És una pena que les presenti en la porta perquè posar-se a reculler aval sense donar xampany francés al bo. Llàstima. Ja si yo a si Laporta no se si invito una fiesta suya con xampany francés, hostia jo no ho pensaria, eh, a pesar de mis restelos hacia este personaje, pero bueno, si sí, home, si un jate i un xampancito... Oye, por mm -hmm. cierto, no estamos hablando del libro del capo, hombre. Parlem Sí, és veritat, sí, estàvem parlant del sí, programa... És que vostè el el és el típic perico, que en el fons vol sí. no ser culer, i llavors, a la que un li dona peixet, vostè es deixa anar, però vaja. Parlem de llibrar... Ay, ha sentit el que, que li fes, peixet, anar, però, Ay, ha dit... ¿Usted quiere que beme su boca? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Ha sentit el que li ha dit? Que vostè un perico que vol ser culer. Sí, sí, ha sentit el que li ha dit, que vostè és un perico que vol clarons, escoltiga, això pel Ustedes YouTube. Jo he acabat la macelda que la Choviia la saber para. <ríe> no se me enfadi. el, libro, sí, ve, el llibre de... el se chama Cucut, sátira política en tempos... sátira política en temps trasvalsats, 1700, 19... 1800, 2000, 2112 i és una bona, és una es una recopilación y, y comentarios sobre la mítica revista Cucut, que fue una, la primera revista catalanista, no la primera, miento, miento, no catalanista, no, porque la esquilla no, el, y la campana el, el, son anteriores. Sí, sí. La primera, la primera revista catalanista de derechas, digamos mm. claros, que se publicó de humor, que se publicó en este país y que alcanzó un, un éxito notable y que, bueno, que fue, digamos, se hizo famosa porque... por per la, la llei... Bàsicament, bueno, una miñita que a los militares españoles no les gustó, sí. metió la redacción, la culparon i que se la destrozaron i bueno, a partir d'ahí se hizo una ley por la qual, quan a los militares no gustara algo, en vez juzgarse por la legislación civil, se jugaba por la militar, lo cual, militar. pues, andaba con mucho miedito. Però, a veure, el més curiós és que li van a la, la redacció la van destrossar per un acudit que no va sortir publicat mai. Ah, bueno, clar, perquè... Sí. O sigui, el van censurar, el van, portar, el van sí. censurar i van aixecar l'acudit. Llavors deixaven l'espai en blanc. Mm -hmm. O sigui, que l'acudit la gent pràcticament l'ha vist després. Però els militars ja estaven ja bastant recremats i van entrar a acabar-ho de recremar. Mm -hmm. Cosa que, per altra banda, passava una qüestió en aquella època en em feia molta gràcia a mi, i és que tots... Bueno, em feia gràcia, que ho trobava molt bé, que tots els diaris i revistes i tal, tots eh, d'entrada deien la tendència que eren, política. Ara mm -hmm. està molt bé, no? Sí. Això no ho trobava vostè bé, senyor Fidal Bueno, es que, bueno, yo, yo creo que es como ahora, ¿eh? O sea, ahora más sobre la gente lo la gente ya, cuando ya es cuando un periódico debajo de bajo el brazo, salvo, salvo que, lo, salvo que lo hayan regalado en la, en la facultad, que entonces... Sí, pero tú te un periódico independiente. Bueno, sí, pero... Y ahora, es de, no, nosotros somos eso, nada, eso nada, y, nada, y, nada, y nos nada, nada, el, eso. Nadie es un día independiente y que la razón también lo es, o sea, es que... <risa> <risa> vamos, ya, ya. Salvo, digo, salvo que sea mi caso, que yo soy, que yo voy a la facultad y si, o donde sea, si me dan un periódico gratis, llevo hasta, vamos, hasta... hasta, hasta Hasta lo que solo te arrobaros hace falta O sea Sí, sí, sí, sí. Yo siempre sí puedo arreglar el euro 20 <risa> Y no tengo problemas eh. A ver, si lo compro ya com, com, com, Compro opciones más tranquilas Como el país y tal Pero si tengo que Si gratis Oiga, llevo la razón El, el PUN el, o lo, lo, lo, Y o hasta sea, la vanguardia incluso El GARA, sí. fin todo ¿Y al Ara. No, el GARA El ARA no lo arreglan ningún sitio Es complicado Ah Yo sí, me lo solamente lo podía borrear alguna vez. En, ¿Dónde era? ¿Alguna cosa? No sé, no sé, pues en pocos sitios lo se puede borrear ahora. ¿eh? Es un problema. El, el, el, el agüe era mucho más fácil antes. Ya... M'està donant una, una lliçó de supervivència. Sap on regalan diaris. Sap on es pot jalar per la patilla. Mire, yo fui al Líber, la Festa Maravillosa Fèria d'edición mm -hmm. de que se puse a semana pasada. És que vostè és editor, vostè és editor, clar. Sí, sí, bueno, fui allí i... Y o estaba, yo me fascinaba porque nada más entrar allí me regalaban tres periódicos, o sea, uh -huh. de hecho, pues de hecho me no faltan ni que entradas, porque pues estaba estaba en la entrada, con lo cual antes antes de picar con la incredencia, con lo cual te llevas la expansión, la Vanguardia y el Mundo, decía, hostia, tengo tres periódicos que leer. Y a mí que sí. me gusta leer prensa papel me hace misma muy feliz. Ah, muy yo bien. me liaste, me lié hasta la expansión, que como verán ustedes no soy no soy el perfil, pero le digo, bueno, regalado, coño, voy a ver qué a qué dice. ¿Y qué es algo de que uno mío qué? Bueno, pero queda muy bonito ir la expansión, no, mí, como, pero, parece pero, me pero me no red de... Sí, bueno, no, no mucho. La verdad es que esto es el primer riesgo ya me aburre bastante. <risa> Pero era bonito pasar las páginas. Ah, ah, bueno, sí me enteré que iban a hacer un hotel al lado ahí en mi barrio, en mi barrio en mi hospital, ¿eh? otro hotel, que han comprado una, una, un edificio de bienestar social que creo es, que, nunca, que nunca acabaron, o sea, se ve cae la pues nunca acabó un edificio, y lo han comprado para hacer un hotel. Ah, es mm -hmm. un altre cas de banestra social, en el fons, Exacte. no? Sí, sí. Mentre no facin com l'OVNI de Veibitze, que no van calcular bé la climatització i a l'estiu no s'hi podia estar, perquè hi era directament una sauna, era un hivern. Uh -huh. no. A l'OVNI de Veibitze, a l'hotel que té l'OVNI. Ah, sí, bueno, es es és, diuen Esperia, és... però a veure, allò és l'OVNI, diguem Sí, és un OVNI. Sí, sí, eh? sí, sí, no, és que sí. per mi l'OVNI sempre ha sigut l'edifici de la, la Facultat de Filosofia. Pues, però ja ho penso... van d'Andarroca fa molts anys, home. Ja, però a mi me queda sempre això. Escolta, vostès... Estan en moments nostàlgics. Sí, estan en moments nostàlgics. El programa s'està donant vintage, ja, directament. S'estan vostès molt, molt, molt, no sé, com molt nostàlgics. Jo nostàlgics, noia, és a que apostant per Bellvitge Surmer, que diria aquell, i efectivament... És bonita Bellvitge Surmer. Jo nunca fui a ese restaurante, el que se llamaba Evo. No sé por si se No, si va tancar per faltar públic, és que... Sí, a a la Rosini. Sí, sí, sí. Es menor. Sí, sí, con con visitas de Belviche no pagaven 100 euros per nadina. No no va No 100, no, 100 i pico, eh. Ah, pardon. Para un menú de degustación, si te salían el menú de degustación, ya creo que ya te podies dir te podies deixar un riñón o Sí, seria com una fornaderia, però en en en pedidor en cutre. No diria que això del Sant Di Santa Maria, que els seus partidaris igual es posen violents, eh. Era l'impulsor del restaurant aquest en Sant Andreu de Sant Miquel. Sí, sí, claro, pues que... sí, sí, sí. Sí, sí, En fin, señor Fidalgo, eh, demà donal, eh, vostè aquesta pre presentació la setmana vinent, ens podria fer cinc cents ja que hi va, faci sí, sí, faci sí, de cronista. Sí, sí, sí, Mi idea és ir, otra cosa és es que luego sense, jo el home caos i que passe algo, però si voi haré, haré una breu explicació. La, setma, la setmana vinent vostè ens fa una crònica d'aquestes com cal, que es vegi que és un periodista de raça. Jo intentaré anar-hi també, mireu. També, no, passa que és un és perquè és com haver... Dos gallos luchando por los mismos canapés, que es peligroso. Sí, sí, sí. I sí. Braut es más joven y está más ají que yo. L'altre dia vaig estar en un casori pues que em va fer molta gràcia i em van dir a l'aperitiu, diu, fan cadascú segut en taules, pos, posaven taules de sis persones, assegut, i els cambrers anaven portant. Diu, perquè abans el fèiem la gent dreta. Diu, i es posaven tots al costat de la sortida, i clar, el cambrer sortia amb la, amb la safata i li robaven la safata. Como tiene no, que ser, ¿no? I no arribava mai al darrere. Exacto. Eh? Es curiosísimo, es curiosísimo. Yo hace poco estuve, mire, yo, yo hace un, hace, un, hace una semana estuve en, en por primera vez en mi vida mm -hmm. en una en una obra de teatro en el cual sobró comida. Digo, pues siempre falta y siempre hay hostias. Qué normal la verdadera era pues, la que saque el condal la de Minko Raffles, com se llama? Ostres, no m'acordo ah, no, no, no et vesteixis per sopar, no per sopar. Uh, Senyor Fidalgo ens estan posant ja la música per sota hem d'acabar-ho, bueno, ja hem de deixar-ho aquí La setmana vinent, a veure si vostè explica això aquestes, com ha anat aquesta presentació del Cucut D'acord? I a tots vostès, doncs moltes gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que ha possible aquest programa